Bon dia! I també bona vesprada. Després d'un temps, tornem a la ciència de cada dia, un espai de Cabilo Ràdio en el que intentem explicar algunes qüestions que formen part de la nostra vida quotidiana en base a les lleis científiques que els fonamenten. Jo sóc Pere i, si aguanteu, vos acompanyaré durant uns quants minuts. Com vaig explicar l'antirreprograma sobre la bioquímica del vi... El programa d'avui serà un tant especial perquè esta volta no ens centraré en cap principi o llei en particular, sinó que explicaré algunes coses des del punt de vista científic, clar, però que tenen un denominador comú com és la quimiofòbia o la tecnofòbia, és a dir, l'aport o el rebuig a moltes coses simplement perquè estan relacionades amb la química, la tecnologia o els processos industrials, etc. És possible que salts un poc de polèmica, no ho sé, eh, però en absolut és la meva intenció. Eh, la idea és informar i tractar d'aclarir alguns rumors o creences o mites que estan basats fonamentalment en un desconeixement científic de com funcionen les coses. En fi, esperem que vos agradi. Com que és molt possible que més abans repetisca un programa com aquest en el que intenta aclarir alguns rumors relacionats amb això de la quimiofòbia avui em dedicaré només a dos assumptes eh, Primer, el, el els conservants o els additius alimentaris i eh, després parlaré de les radiacions dels mòbils dels micro etc. Les radiacions a veure, he de dir que gran part de la informació que aportaré en aquest programa a banda de coneixements previs està treta del blog, el blog del BúO de Janko Iruin, un catedràtic de Química Física en la Universitat del País Basc o del blog de divulgació científica Naucas, que és un dels més grans més importants per a mi, crec jo, de divulgació científica en, en, en castellà, en Espanya. Aquest eh, és un bloc col·laboratiu que està fet per, per molta gent, un bloc col·lectiu i hi ha d'informació científica de tot tipus. Anem ja i comencem amb el tema dels additius alimentaris, com són els conservants, els colorants, els edulcorants, etc. Bé, abans que res, cal dir que en la Unió Europea tot additiu passa per exigents controls toxicològics abans de que es pugui utilitzar. I, segons la legislació actual, el seu ús ha d'estar justificat tecnològicament. És a dir, s'ha de justificar perquè l'efecte que es vol aconseguir amb un additiu s'ha de fer amb ell i no amb un altre procediment. Això sí. Eh, és cert que la primera idea que en general ens ve a tots eh, al cap, i a mi també, eh, vull dir, eh, quan veiem aquestes etiquetes d'algun de... producte, en algun aliment, no?, que quan posa solo natural, sin conservantes ni colorantes, etc. Eh, tenim la sensació de que és un producte més fiable o més nutritiu, no sé, però això eh, en veritat és un prejudici que no té molt trellat. De fet, eh, sense additius seria molt difícil mantenir la comercialització de molts productes. La duració d'alguns aliments en els supermercats seria pràcticament impossible sense els conservants. L'aspecte de molts productes no seria tan agradós a la vista sense els colorants. I així successivament. I el cas és que els conservants, per exemple, s'han emprat tota la vida. El més conegut seria la sal, la sal comuna que s'ha usat en els salats, en la salmorra, etc i que encara s'ha El que vull dir és que molts dels conservants són productes tan naturals com la sal, i aquestes etiquetes de solo o natural eh, els remat una espècie de ganxo publicitari i no, no són molt fidels a la realitat. No? Però el que passa és que és com si malament dir que un aliment el conservem amb bisulfit sòdic, per exemple. I no pensem que podrien dir també que l'aliment es conserva amb cloror sòdic, que és precisament la sal comuna. És a dir, que quan parle de, de quimiofòbia, ho dic perquè incomprensiblement tenim un aport als productes químics, al que són a química, com si aquests productes no pogueren ser naturals. Tal volta és perquè desconeixem la majoria de productes químics, no? però no pensem que la sal, que és un conservant, com dic, habitual... Eh, es una otra sustancia química, además. Y, por ejemplo, aquel que, que estaba citando como ejemplo, eh, Adés, el bisulfíd eh, sódic, es aquel conservante que eh, explicaba en el pasado programa sobre el vi, que es eso que pasa en la botella de contiene sulfitos. Pues bisulfíd sódic es el, el conservante que te el vi, es un otro y, y no pasa nada. Eh, de hecho, eh, és tanta la fòbia a aquestes substàncies químiques, als aditius, que és com si la, la poresta ha traspassat la seva pròpia frontera i els seus codis de classificació, que al remat el que pretenen ser és una manera de simplificar eh, les etiquetes, no? els codis de classificació també són immediatament qualificats de perillosos o de, de, no sé, de problemàtics. No? En refereix als codis d'E250, de e E332, per exemple. Música no? El que passa és que, igual, veiem una etiqueta de, de E no sé quants i ja en seguida ens fa com un, un, un repar no? I, per exemple, hi ha conservants que poden fabricar-se per síntesi química, val sí? però altres són tan naturals diguem com l 300 per exemple, l 300 és la vitamina C, o l 260 és l'àcid acètic, que és el component principal del vinagre, com vaig contant en aquell programa sobre el sabó i la neteja. I bé, això parlant de conservants, perquè, per altra banda, també hi ha colorants que són naturals, no? dir que estan extrets de vegetals, com pot ser la remolatxa, per exemple. És a dir, el fet que un producte siga un additiu no vol dir que no siga natural. Així és això el que ens espanta, eh? Però, més important, no vol dir que siga perillós per a la nostra salut. Ja he parlat al principi de la quantitat de controls que es fan per garantir la seguretat i la salut de la població. Eh, Fixeu-vos que hi ha, hi ha un exemple que es nomenen en aquell bloc de Naukas o un altre que, que es diu Scientia, que és, també està, està entretingut sobre aquest assumpte dels aditius, eh, de com els codis, eh, diguem que han sobrepassat la aquesta quimiofòbia no? sobre els productes, els conservants o els additius. Eh, L'exemple parlava d'una gamma de productes infantils de la marca Ero que estaven etiquetats en la frase sin porqueries o, o 100% producte natural. Eh, clar, pensa que pues, no hi haurà additius o qui sap, però el cas és que eh, miraves l'etiqueta amb la composició i podies trobar termes com bicarbonato o bicarbonato amònico, fosfato monosòdico, i què passa? Que justament això són els additius. e incens E503 i E339. O sigui, ja, ja hem arribat a, un, a una paranoia sobre les conservàncies, el E, no sé quants, ara n'hi es posem, ara posem el nom. Vull dir, per què això de sin porqueries, o per què, per què fomentem, es fomenta la quimiofòbia i no s'explica, o no intenta explicar que són productes necessaris i innocus, que no passa res, No. A veure, com a conclusió de, de, de tot això sobre els conservants, el que vull dir és que els additius no són roïns. Preferim productes que no en tinguin. Perfecte, no passa res, però no diguem, no afirmem que aquestes substàncies són perilloses o, o nocives. Bé, amb tanta història química, tanta porqueria, esperem que el tema pugui estigui resultant interessant. Ara, ens posarem nosaltres un conservant per aguantar un poc més i anem a fer una pausa publicitària i ara continuem. Hola a tots, benvinguts al Paciència la Nostra, el programa que repassa l'actualitat científic fent una mica d'humor, fent un jijí i un ja Un programa de ciència que no és una brasa. Paciència la Nostra. Lo que me estrenca de la ciència. Somidós! Dani, què li diu un electro a un altre? Què? Anem a futbol? Si aquest és el nostre nivell d'humor, us podeu imaginar el nostre nivell de ciència. Paciència, la nostra. Hola de nou. É Sí, eh, acabo de posar una, una, una cunha publicitària que per, pertany al programa Paciència la Nostra, que és un programa que es fa en, en, en Sans Radio, eh, bueno, per internet es pot escoltar, en paciencianostra.blogspot.com, crec que és. Eh, és un programa de, de ciència, en clau d'humor, y la verdad es que está proubet. El los que el fan son diuen barbaritats eh a veces parla més de un més més que ciencia, pero está molt interessant si teniu ganes de de, de, de Bé, nosaltres, nosaltres eh, continuem ara en la ciència de cada dia i en el tema este que teníem de, de desmuntar o explicar diferents mites relacionats amb la quimiofòbia no? o la tecnofòbia, com he dit. La porta a moltes coses al voltant de la química, tecnologia, processos industrials, etc. Bé, i passem ara, per tant, a l'altre assumpte que havia comentat eh, al començament i que també causa certa polèmica que son las radiaciones, ya siguen desde le... los teléfonos móviles, les antenes o los aparellos microondas. Sí. Antes de nada, para centrarnos, vamos a ver qué es la de les radiaciones. La radiació electromagnètica és una combinació de camp elèctric i magnètic de ones elèctriques i magnètiques que es propagen per l'espai i que depenent de les seues característiques, eh, tenen uns efectes o diguem, una funció per a nosaltres. És una explicació molt d'andal por casa. El que caracteritza a la radiació electromagnètica al el a les zones electromagnètiques és la, la freqüència, la seva freqüència la freqüència de les ones o una altra propietat directament relacionada com és la seva longitud d'ona però realment és sol classificar per freqüència si agafarem tots els tipus de radiació electromagnètica si podem, fem una escala posem una línia a tots i els ordenem segons la seva freqüència de menor a major tenim el que s'anomena tot l'espectre electromagnètic dins d'aquest espectre de menor a major freqüència trobem primer les zones de ràdio, que són les de més baixa freqüència. A continuació, estan les microones. Després venen els infrarollos, l'espectre visible, que correspon a la llum que, que veiem. Eh, a continuació, venen eh, les ones ultravioleta i ja les radiacions de més altes freqüències són els rais X i els rais gamma. És a dir, si us heu quedat en la llista, la llum que veiem és radiació igual o sigui, aquesta història de les micro no sé quantos, el, el sol també és radiació electromagnètica també li podien tindre no sé passarem a explicar-ho tot això Bé, tota la radiació electromagnètica interactua amb els objectes o les persones val, eh, que troba durant la seva propagació no? per simplificar diré que la interacció depèn de l'energia de la onA, la qual és proporcional a la seva freqüència és a dir, les baixes freqüències impliquen poca energia i les altes freqüències impliquen molta energia. Aleshores, la classificació general que sol fer segons l'energia de la radiació és dividir-la en radiació no ionitzant i radiació ionitzant. Les primeres, les no ionitzants, són radiacions de baixes freqüències i, per tant, de baixa energia, motiu pel qual es consideren potencialment poc perilloses. En aquest grup, Entren totes les ones per baix de l'espectre visible, que és, si recordàvem l'espectre un poc, eh, el que havia comentat, eh, són les microones i les ones de ràdio o telefonia es consideren no ionitzants. Els seus efectes es limiten a moure lleugerament les molècules o les nostres cèl·lules, cosa que es tradueix, en tot cas, en un lleu escalfament de la matèria com coneixem clarament que fan fa les micro -unes. Les micro-unes què fa? Pues, calfar. Tu li poses alguna cosa dins i la, i, i la calfa. I la radiació solar també calfa. Els infrarotjos, la radiació d'infrarrojos que ens arriba de la llum solar són, és la que ens calfa quan ens posem al sol, la radiació de freqüència d'infrarotjos que ens arriba al cos, eh, les nostres cèl·lules l'absorbeixen i es transforma en calor i per tant estem tan calents al sol. Per altra banda, tenim les radiacions de major freqüència i energia, que són les radiacions ionitzants, que és sí que són capaces d'alterar la matèria d'una forma important i arriben a produir alteracions cel·lulars en les persones i, per tant, el càncer. Dins de l'espectre electromagnètic, recordem, les radiacions ionitzants seran les que estan per damunt de l'espectre eh, visible, que són els rais ultravioleta, els rays X i els rais gamma. Eh, igual cal aclarir que el raig gamma, aquests últims, eh, és el que es coneix com la famosa radioactivitat, no? des de les, les centrals nuclears, l'urani, el pluton i tot això, és la, el raig gamma. És a dir, que de forma general, les relacions de baixa freqüència i energia, com hem dit, les ones de telefonia o microones, no són potencialment perilloses. Les que sí ho són, cosa que ja sabem perquè ho hem sentit moltes voltes, són les radiacions ultravioleta, de fet, eh, ens arriba radiació ultravioleta del sol, i aquesta és la que produeix el, el famós càncer de pell, per això l'exposició eh, al sol continuada no és, no és recomanable. Els rai X, també són de radiació ionisants i perillosa. De fet, si recordem, fa 20-30 anys eh, anaves a fer-te una radiografia i bueno, pues, la filla estaves ahí i tal i no passava molt. Ara vas a fer-te una radiografia i el, el, el metge que està en tu se'n va a l'habitació del costat, tu sales en l'habitació i tot, un caet i tal, perquè, clar, no ha d'estar el metge contínuament exposat a les radiacions, no? no? I per últim tenim la radioactivitat, que ja sabem tots els, els rais gamma, la seva perillositat. Perquè no, no és només el nivell energètic de, de, de les zones, el que marca la seua perillositat també està l'exposició a la radiació, no? és a dir la quantitat de radiació que rebenm. Per això eh, és història de no estar al sol eh, molt de temps o el que comentava d'esmetges o tal en, le, en les radiografies. No? Si una exposició és molt elevada, tenemos este monte de tems expuesto una radiación, les posibilidades de que patí alguna consecuencia por las radiaciones aumenten. Porque esta es una otra, eh, no, es, no hay una relación eh, directa matemática o causal seguro, o sea, yo rep una radiación ionizante de uranio y, y agarro un cáncer. La, és una probabilitat, quan no? més radiació i quan més ionisant siga, més probabilitat de que, de que patim alguna conseqüència greu. Clar, com estava dient, si la exposició és molt elevada, les possibilitats que patim alguna conseqüència eh, augmenten. No? I, sí, està clar que cada vegada, per exemple, hi ha més antenes de telèfons mòbils i per tant, més radiació al nostre voltant. Sí. Però no sé i crec jo que en comparació amb la radiació solar que tenim i més en aquestes latituds no? la... crec jo que la radiació dels mòbils és un poc despreciable afront a la radiació solar. No? A més, eh, la OMS, l'Organització Mundial de la Salut, califica eh, que de... els telèfons mòbils estan catalogats com possiblement cancerígens. Sí, val, però és que en este grup també està el cafè, per exemple. Vull dir que, potencialment cancerígens, pot haver molts productes. De fet, la llum del sol també és cancerígens, no? El, el rayo ultravioleta, els rayos suba aquells, no? Per tant, si estem espantats per les radiacions del mòbil, igual hauríem d'estar espantats també per moltes altres coses més, no? I per què aquesta tecnofòbia? Per què ens espantem per algunes coses i altres no? Tot això de la perillositat o no de les radiacions està prou estudiat i està demostrat per la gran quantitat d'estudis científics que hi ha. Eh, sí que és de veres que hi ha estudis que presenten resultats eh, que poden haver un risc especial o que poden haver conseqüències roïnes per la l'exposició a la radiació no ionitzant del telèfon mòbil i tal o de les antenes, però en general cap estudi estableix que existís un risc especialment important per les radiacions de baixa freqüència dels mòbils, com estic dient. Bé, eh, pot passar que pel principi de precaució que es diu eh, hi ha qui vulga evitar les radiacions. Molt bé, està molt bé. Però assegurar que les radiacions són ruïnes tampoc mm, es pot fer perquè això no s'ha demostrat. De fet, si, també, si, si tenim, no sé, això de les antenes, dels mòbils i tal, eh, en general, en les ciutats, bueno, no, les ciutats no es superen els límits legals de radiació, no? això està mesurat. Eh, ha un Igual que hi en els conservants, hi ha una agència de seguretat alimentària, hi, ha una, hi ha, també hi ha una altra agència que s'encarrega de posar uns límits a la radiació que pot eh, podem trobar en, pel, pel carrer, diguem. I... Bé, podem pensar també que el límit és molt alt, sí, però ja estem, com en el cas del conservant, pensant que els organismes de, de seguretat i salut no tenen cura per nosaltres. No sé, si fora molt alt, com que els estudis es fan contínuament, si, si es detectara qualsevol normalitat, de segur que es prendrien mesures per, per baixar els nivells legals o el que siga que sí, podem pensar que per principi de precaució s'hauria de baixar, però és que no s'ha demostrat, és que no, no està tan clar que, que siga tan, tan greu. Aleshores, bueno, si el ritme o si necessitem una tecnologia concreta pues, i no s'ha demostrat que siga tan roïna, pues no passa res. I bé, això és el que volia parlar de les radiacions. Fins així, el programa d'avui. Un poc llarg, ho sé, però bé, espere que no us hagueu cansat. No crec que hagi sigut així perquè el tema d'avui pot ser algun poc de polèmica i és possible que, que això interessa. Eh, voldria parlar també, o hauria pogut parlar també d'altres additius com són els edulcorants, allò de la sacarina, l'espartamo, la stevia o un debat que igual ja ara ja no està molt de moda però que va existir fa un temps sobre si era millor la mantequilla o la margarina o allò que reomplir botelles de plàstic no, no, no està bé. No? Però bé, això en tot cas ho deixarem per a una pròxima sessió sobre el quimiofòbic. Al remat el que sí que voldria és que quedaran un, un, un parell de coses clares. No? En primer lloc, eh, que existissin unes entitats que s'encarreguen de controlar, de limitar i autoritzar qualsevol cosa que pot afectar a la nostra salut. I què voleu que vos diga? Però jo confio en elles. Podem pensar que estan pagades per farmacèutiques, per les empreses, no sé què, o els uns un cordó o el que vulgau. Però, a veure, els que en coneixeu sabeu que jo no sóc molt amic de les conspiranoies. No diré que són falses, perquè no ho sé, però com que aquestes coses, que es tractin d'una cosa de fer, doncs, parlant de fer, doncs, jo crec que tot funciona com Déu humana. Digueu-me ingèn o alguna Xina, però... No crec que hi hagi tanta, tanta maldat per a Crec que, en general, les agències de seguretat s'encarreguen de controlar i de regular que no hi hagi un risc especialment important per a la població. I, bé Per altra banda, he de dir que el programa no pretén ser una defensa ferma de la química o la tecnologia. Simplement el que vull dir és que talvolta el desconeixement ens fa creure moltes coses que no són deberes, o si voleu, que no són correctes o no són exactes. El cas és que hem d'informar-nos bé per poder ser més crítics. I així sí que diré que faig una ferma defensa d'una cosa, de la ciència, perquè no és tan, tan costosa com pot pareixer. Ahir, en la ciències, on podem trobar informació de qualitat i certa. Són els estudis científics rigurosos i de fons fiables, d'universitats, centres de recerca, etc., els en que ens donen tota la informació sobre el que passa al nostre voltant, sobre com funcionen les coses i sobre les seues conseqüències. En fi... Ja cabe. Si voleu saber alguna cosa més, podeu deixar algun comentari sobre el que sigui en la web o podeu parlar amb mi directament. Bé, podeu parlar o discutir també, si voleu. En fi, res més, bon dia o bona vespre a tots. Es veiem d'ací eh, dos mesos.